Обидві панні стояли близько от того місця, де схоплювалися огні, і кола самісінького вогню побачили знов ту саму купу веселих студентів. Ольга знов опізнала між ними свій ідеал, облитий чудовим світом, і не зводила з його очей. Вже вона дивилась не на дерево, не на гори, а на тому виду ловила цікавим оком Усі сутінки фантастичного сяєва. Уже пізно почали розходитися люди. Молоді панни вернулись додому такі щасливі, такі веселі, якими ніколи не зазнали себе в інституті. Старі батьки ждали їх і не лягали спати. Дашкович почав розпитувати Вольги про інститут, про науки, а вона все розказувала йому за шато, театр, та бенгальські вогні. «Що ж тобі казала начальниця на прощання?» Питав батько Вольги. «Не пам'ятаю, тату!» Отказала Ольга. «Чи дуже плакала ти, як прощалась з подругами, З класними дамами?» Питав цікавий батько. «Не пам'ятаю, тату!» Промовила Ольга. А думка її Все вертілася коло шато І чорних кучерів. «Чи весело ж гуляла сьогодні?» – спитав батько. «Ой, так весело, що я і з роду так не гуляла. Коли б ви, тато, побачили, якими вогнями горіли гори, ліс, які були фейерверки, які були музики, якого багато було людей в шато? Мабуть, увесь Київ зійшовся слухати тірольців. Якого я бачила...» Ольжина мрія про її чорнобривий ідеал трохи не вислизла словами з язичка. Вона ледве схаменулась і почервоніла. І потім довго вона розказувала разом з матір'ю, як їм було весело, як німець пускав шар, як той шар трохи не спалив їх, падаючи на голови. Всі випадки з початку того дня, прощання з інститутом, і сльози, і подруги, і маркіза — все те одійшло в минувшість на кілька років, бо його заглушили музики, театр, залили бенгальські вогні, бо його потопили на дно моря мрії про чорні кучері, чорні високі брови і малинові уста. Ольга спала і бачила все те в сні. Їй снилось не вона все гуляла і бавилась, доки світ нового дня не розігнав її мрій. Того ж таки дня Степанида Сидорівна, порадившись з Дашковичем, задумала зробити в себе вечоринку, щоб познайомити свою дочку з кружком своїх ближчих знайомих. Їй хотілося і дочку людям показати, і дочці людей показати. Дашкович запрошував гостей, а Степанида Сидорівна Розпочала пекти й варити усяку їжу на вечерю. Під впливом вчорашнього веселого вечора, Під впливом молодих надій серця, Ользі здавалося, що той вечір буде якийсь непростий, Буде такий веселий, яким його малювала її фантазія. Їй здалося, що на вечорниці повинно бути багато гостей, Та все молодих і гарних. Їй чогось здавалось, що доконче буде й той гарний студент, котрого вона вчора нагляділа в царському садку. Зоставшись сама в кімнаті, вона частенько заглядала в дзеркало і трохи засмутилась, що її лице зблякло одне не зовсім спокійної ночі. Ольга двічі бігала до Катерини, щоб порадиться за убрання. Вони вдвох пробували перед дзеркалом якби краще й модніше зачесать голову, а незручні в тому руки погано служили їм обом. Довго й довго вони морочились і скінчили на тому, щоб розпустить коси локонами по плечах. Настав вечір. До Дашковича почали збиратися гості. То були професори, та все не дуже молоді, та все з блідими засиженими видами. З ними поприходили їх жінки й дочки. Ольга і Катерина привітались до вченого кружка і почали слухати розмову. Розмова та дуже суха або дуже вчена для молодих дівчат не зачепила їх цікавості. Вони слухали, слухали і трохи не поснули, пригадуючи собі інститутські лекції». Перейшли вони до дамського стола, але і жіноча розмова була не цікавіша для їх. Жінки судили якихось незнайомих для їх людей і розмовляли про хазяйську справу. Ольга і Катерина почали дуже нудитися, та все сподівалися, що далі буде щось цікавіше і інтересніше. Вони ходили по залі, побравшись по підруки, і їм здавалося, що тут відчиняться двері, і сюди ввійдуть молоді й гарні паничі. Тудою віллються звуки якоїсь чудової музики, що там заблищать ті чудові очі й високі брови, котрі вони недавно бачили. А двері не відчинялись. Тудою й не думало влітати те щастя та радість, котрої так бажали їм молоді душі. Уже після чаю почали приходити молоді паничі. Прийшов один чорнявий і негарний урядовець. Прийшло кілька купчиків з товстими червоними щоками. Потім увійшли в залу зотри серби-студенти. Пізніше прийшли ще три молоді студенти. Після приходу молодих людей у покоях стало веселіше. Почалися жарти, сміх, весела розмова. Швидко потім старіші посідали грать у карти. Одна немолода дама сіла за рояль і заграла кадрилі. Студенти попросили паннів до танців. Ользі і Катерині стало веселіше. Але все-таки вони сподівались чогось більшого і кращого від того вечора. Ждали більше розваги, веселості. І молодих людей кращих, і значніших, і веселіших. Ольга розходилась в танцях. Інститутські мрії загомоніли в її фантазії. Вона згадала розмову Турман про аристократичні бали десь в далекій столиці, про ту розкіш, і її думка понеслась десь далеко, в який фантастичний світ. Вже було пізно. У покоях стало душно і димно от сигар. Ольга й Катерина, взявшись по підруки, Перейшли всі покої і зайшли в Дашковичів кабінет. Там не було й душі. Ольга очинила вікно. В кабінет полився свіжий вітрець. Обидві сестри, держачи одна другу за сухорляву дитячу талію, сперлись на вікно і виставили голови на двір. — Але й кавалери, — сказала Ольга, — «Ну, та й кавалери», – додала Катерина. «Як вони танцюють?» «Не вміють гаразд навіть протанцювати рондо. Плутаються, як на точку міщанки», – сказала Ольга. «Мені о той ще порвав сукню, і знаєш, де на плечі», – сказала Катерина, і показала маленьку розпірку на плечі, роздерту гудзиком от сіртука. «Вони нас покалічать в танцях». — Мені один наступтав на ногу, — аж писнула Ольга. — Я не хочу з ними танцювати. — Пхе, — сказала Катерина, закупившись під ню губу. — Ото, якби побачили Турман і Депурверсе нашу компанію. Завтра поїде в інститут і все дочиста розкажу. — Ото буде сміху, — сказала Ольга. — Ото буде Лементу, — додала Катерина. — А професори? А урядовці? А жінки їх? «За що вони балакають? Як вони повбирані? Які в їх манери?» Ота товстуля, як поклонилась, то аж присіла, що й перехнябилась на один бік». «Ой, сміх та й годі!» — сказала Ольга і засміялась. «Поїду завтра в інститут і все дочиста розкажу». «І мені не сподобалася їх компанія», — сказала Катерина. «Ти тільки придивись, чого вони поначіплювали на себе». Які на їх прості квітки, які рябі сукні, а чого в їх нема на шиях і шнурочки якісь, і стрічечки, й намиста. На наших інститутських зроду не побачиш нічого такого. Поїду завтра і все дочиста розкажу. Ото От насміємося в смак, сказала Ольга. Що, хоч, сестро, кажи, а ті дві купчихи. То їй Богу, неначе їх годували для різниць. Такі-то в стулі та червоні. Мабуть, вони їдять дуже багатсько. А вже ж, тріскають багатсько, бо в їх талії. Чи то ж талії? Ти тільки придивись, що то за талії. Я ж злякалась, як одна купчиха скинула мантиль. Якби ми вдвох обняли її руками, то наші руки не зійшлися б, сказала Ольга взявши для прикладу за руки Катерину і показуючи, яка то там страшна талія. «Я зовсім не того ждала, а ти?» – спитала Ольга. «І я так. Хоч і думала знайти дещо не підхоже до нашого інститутського. Але вважай, що вони не були в інституті. Як і наші матері, що й досі не вміють добре говорити по французьки «Я сама вивчу свою матір», – сказала Катерина. І де вже, трохи опізнилась, додала Ольга. Так тільки трохи, може, їх обполіруємо. Ой, треба йти туди, сказала Ольга, показуючи очима просто до дверей. А треба ще трохи потанцюємо. І хочеться таки тобі, додала Ольга, тоном трохи докірливим. І обидві вони, побравшись за тонкі талії, Пішли через спокої, де грали в карти, де було душно і димно, де ходили по залі кавалери, що так не припали до вподоби молодим інституткам. Той вечір знов облив холодною прозою життя обох інституток. Вечір здавався їм ще простішим і біднішим після недавньої гулянки в шато. Той гарний молодий студент, що так сподобався Ользі, звався Павло Антонович Радюк. Він родився в Полтавщині, в селі Журбанях. Його батько і мати були не дуже багаті, але заможні полтавські дідичі і жили в селі Журбанях, котрі були розкидані по степу і по невеличких ярках. Невеличкі хати – між котрими було багато мазанок, скрізь розбіглися як овечки і яро дрізнялись від зеленого степу чистими й білими стінами. На хатах покрівля була з татарського зілля і високої осоки, котрою були вшиті крокви на піваршина в товщину. Між білими хатами і зеленими вишниками високо вгору підіймались колодязні журавлі, Кругом журбанів цілими рядками стояли невисокі вітряки, та все шістьма і восьма крилами, котрі виразно малювались кружалами на синьому степовому небі. Зелений садок Колопанського двора, вітряки й біла церква спиняли на собі очі серед рівного степу. Кругом журбанів на всі боки слалось ніби степове безкрає море, а над степом, Розстелялось синє безкрає небо. Очі тонули на всі боки в сизій та зеленій даличі, Котрій, здається, і кінця нігде не було. Панський будинок стояв край села, в садку, Недалечко від церкви, під вигона. Будинок був невеликий і невисокий. Навкруги його була галерея попід стріхами, а в садок виступав круглий ганок чи тераса, густо обплетена виноградом. Кругом тераси були повироблювані клумби для квіток. Між клумбами і скрізь по садку чисті доріжки, посипані жорствою і піском. Перед домом був широкий двір. Такий широкий, що вози ледве встигли протерти кругом його вузьку дорогу. Серед самого двора росла трава і степові квітки, наче в лузі. Косарі косили там сіно, як на сіножаті. На тому дворі далеко з другого боку стояли хати для челяді і станя. За хатами були довгі кошари для овець, широкі загороди і повітки для товару. Все те добро Радюків батько взяв за своєю жінкою, надеждою Степанівною іскрою. Старий Радюк, Антін Антонович, вийшов з людей небагатих. Він був син козака. І по смерті батька й матері йому достався батьківський хутір недалечко від Журбанів. Він служив у війську в гусарах, покинув службу і спочивав у своєму хуторі. Вернувшись у свій хутір, Антін Антонович не думав жениться, бо й не було на кому жениться в цілій околиці. Кругом в хуторах і селах було дуже багато паннів, але хуторянки не подобались йому. Він дуже багатсько на своєму віку бачив усяких людей і не міг вподобати собі хоч і гарних, але трохи простих полтавських хуторянок. Зате ж він сам був ідолом для всіх сусідських паннів. Радюк був колись дуже гарний з себе високий назріст, рівний станом, з чорними кучерями, чорними бровами, блискучими веселими очима і повним лицем, він був гарний, як чорнобривець, і мав силу причаровувати до себе серце кожної молодої панни. Сміливий, як козак-запорожець, трохи причепливий, як москаль, він мав надзвичайний дар розмови й оповідання. Він усе розказував українські народні анекдоти, смішні, повні жарту і юмора, знав їх без віку, міг розказувати цілий вечір, другий вечір, тиждень, і все десь їх набирав, неначе витрушував з якогось безоднього мішка. Пробуваючи на Україні по селах і хуторах, він наслухався їх од народу, між панами й духовними, між селянами й городянами. І знав їх більше, ніж Шихерезада знала казок. Він розказував їх чудовою українською мовою, плавкою, повною квіток поезії, чому позавидував би найкращий оповідач. Він умів так смішно розказувати, що всі реготались, аж за боки брались. Вернувшись у хутір, він незабаром розворушив усю околицю і розвеселив її. На хуторянських вечорах, де було по кілька десятків паннів і ні одного панича, його ждали, як бог зна кого. Всі сідали кругом його, роззявляли роти, сміялись і слухали його оповідання, доки він не договорювався до анекдотів трохи сороміцьких. Тоді панни червоніли, втікали, а радюк починав розказувати присмішні оповідання про жінок та чоловіків, про циган, про москалів. На хуторянських вечорах Радюк поводився трохи по сільській, мов на вечорницях. Любив часом ущепнуть будь-яку панну за палець або здавить за руку. Часом грався з паннами, горіхами вчить та лишку, кидався насінням і гальками з хліба. Панни не сердились на його, бо всі любили його, і кожна мала надію вийти за його заміж. Де навечері не було Радюка, там було сумно і невесело. Тільки ж його вороний кінь влітав у браму, і його чорнобриве лице з'являлось перед вікнами, всі гості ворушились, веселішали, а панни червоніли, побачивши його чорний гусарський вуз і чудові веселі блискучі очі. Радюк любив сусід таких, як сам, веселих і говорючих, і страх, як не любив пічкурів і мовчунів. Він своїм цікавим язиком подавав прізвища усім сусідам. Одного продражнив посмітюхою, другого печеною морквою, одну панію назвав макухою. Такі прізвища й зостались за ними в околиці. І не на те, Сусіди не сертились на його, бо знали його як людину добру, хоч і цікаву на язик. Саме тоді скінчила Харківський інститут Надежда Степанівна Іскра і приїхала в Журбані. Кілька років минуло, як до неї присватувалось багацько женихів, але всі вони взяли гарбуза. Іскра була гарна, хоч трохи бліда й сухарлява. Лице її було щиро класичне, очі темні. Вона трохи виредувала, вибираючи женихів. За неї почали говорити в хуторах, і судили та обносили її таки добре. «Що там за цяця приїхала в Журбані з Харківського інституту?» питали в Радюка хуторяни. «Чи вже ж пак ви не насмілитесь приступити до неї?» «А давай спробую приступити», гукнув Радюк, і причепорившись, вбравшись в офіцерський мундир, він поїхав в Журбані подивитися на ту інститутську цяцю. Приїхав Радюк і зараз заполонив серце Харківської інститутки. Забрящав підківками, наговорив-наказав, насмішив старих своїми веселими оповіданнями і причарував серце молодої, чорними очима і веселою розмовою. Молода іскра, вихована по-французькому і московському, слухала і не могла наслухатися українських юмористичних оповіданьів, розказаних червоними устами, приправлених жартами і смішками, ще й блискавкою орлиних очей. Гарна з лиця, з чудовими очима, вона сподобалась Радюкові, а Радюк їй і незабаром вона вийшла за його невеликий смуток всім хуторянським паннам. Радюк покинув свій хутор і оселився в жінчиному домі в Журбанях. В їх родився старший син Павло. Старі іскри любили свого зятя як сина, обнімали, цілували його, нудились за ним, як його довго не було в Господі. Він розвеселив їх на старості літ, Смішив своїми оповіданнями до самої смерті. Його жінка трохи аж сердилась, що всі так липли до чоловіка. Породивши кілька дітей, вона стала нервозна, часом сердилась без причини. Ні з цього, ні з того починала гримать на Радюка. На її білих лисках почали світитися тонесенькі сині жилки. Лице її стало бліде і змизерніло. А ніс став ще тонший. Невеличка недогода часом дуже сердила її. Радюк ніколи не вважав на те, і зараз починав розказувати їй анекдоти. Вона тоді підіймала очі, прислухалась, і зараз таки починала сміхатися. Цілий вік Радюк манив її такими жартами і наводив на неї добрий юмор. Радюк дуже любив свого синка Павлика. До дочок якось не так горнулося його серце. Він не спускав його з колін, нянчив його як найпильніша нянька. Павлик скуб його за волосся, смикав за вуса, а батько ще підбивав його, підставляючи голову і лице. «Ну, сину, пустуй по хаті», казав Радюк синові. І син пустував, бігав, а батько тішився, любив цілі години дивитися на його пустування, садовив його собі на шию, бігав з ним по горницях. Син почав переймати от батька деякі анекдоти. — Боже мій, що ти витворяєш? Ти зовсім збавиш дитину, — починала гримать Радючка. — Не бійся, я твоїх інституток не зачіпаю. Не зачіпає ти, мого гусарина. — Правда так, гусарине? — казав Радюк. Щепаючи за щоку свого Павлика. «Правда, так гусарене!» Промовляв хлопець, Щепаючи так само батька за щоку. «Чи ти, малий, що не тямиш, Як треба обходитися з дітьми?» Бідкала з жалібним голосом радючка І починала сердиться, скривившись. Ось слухай сюди, Ото була собі така жінка, Що ніколи доброго слова не сказала чоловікові. Що чоловік не скаже...» то вона все робить на виворіт. Чоловік каже «образи», жінка каже «луб'я», він каже «ячмінь», вона каже «гречка». Ото сама жінка сидить дома, а його все шле в поле, та дає йому сухарі та цибулю, сухарі та цибулю. Раз чоловік примітив, що жінка напекла свіжого хліба, спекла собі на обід курку і налила пляшку горілки. Бачить він те та й каже, гляди ж, жінко, хоч сьогодні не кидай мені в мішок свіжого хліба, бав кину трясться твоєї матері. Та не кидай же хоч тієї печеної курки. А тобі що до того? Вкину вражий сину тобі на злість. Та хоч не кидай же пляшки з горілкою, бав кину, і вкину сім болячок тобі на печінки, сказала жінка. Ще й кулак об кулак ударила і все те вкинула чоловікові в мішок. Та хоч не піддавай же на плечі, а тобі що до того? Як схочу, то й піддам. Таки піддам тобі на злість. І вона вхопила мішок, піддала чоловікові на плечі і випхнула його з хати в потилицю. Радючка потроху прислухувалась до того оповідання. І потім забувала про свій гнів і починала сміятись. Тим часом Павло підростав. Сама мати почала доглядати дітей, і виховання дочок добре вдалося для неї. Вони держали себе зовсім ненатурально, як звичайно було в той час, вміли розмовляти по-французькій і по-руській, і не вміли гаразд і слова сказати по українськи не так було легко для матері доглядати свого сина. Вона побачила, що мусить вести війну за виховання сина з найметами, пастухами і мужицькими хлопцями. Синок ніяк не хотів стерпіти тих форм, в які хотіла вкласти його мати. Пручався з їх, викручувався, все втікав по таїнці із світлиці до найметів. Наймети казали йому казок, співали пісень, він навчився від їх українських пісень, вивчився чудово говорить по українськи на диво і, на жаль, матері. І часом цілий день сидів коло порубків, дивився, як один рубав дрова, другий стругав стругом або довбав долотом на дривітні. Мати загадувала нянці привезти його, прибирала його, чепурила, зачісувала, а Павлик, вибравши годину, знову тікав до наймитів. Бігав по степу, гуляв там в гилки, в цурки, дергоробці в повітках, їв козельки, щавель, і раз прибіг до батька і приніс пучок козельків і повне гніздо горобиних голоцюцьків. — Тату, ось я тобі гостинця приніс, — говорив хлопець до батька. — Понеси сину того гостинця своїй матері, коли я тату тобі приніс. І радюк, брав сина на руки вкупі з горобиним гніздом і козельками, цілував його замурзані щоки, не вважаючи на його волосся, де було повно соломи, на штанці зелені на колінцях, на оксамитову куртку замазану смолою. Саме тоді ввійшла в кімнату Надежда Степанівна. — Боже мій, що то вийде з того хлопця? — казала вона, здіймаючи руки і оглядаючи синка. «Боже мій! Що це в його в руках?» «Пташки», – казав син. І ті пташки повипадали з гнізда на підлогу і цвірінькали, роззявляючи червоні дзьоби з жовтими заїдами. «А це що в тебе?» «Козельки. Їх можна їсти. От на ти, мамо, покуштуйте». «Борони тебе, Боже, не їж!» – кричала мати, вириваючи козельки з його рук. Не бери руками, бо руки замажеш. Надінь дінь рукавички, казав Радюк, подаючи їй і справді рукавички. І що вийде з того хлопця? Гусарин вийде, як його батько, промовив Радюк. А я, тату, знаю казку про півника і котика. Мене панько навчив. Був собі котик та півник. Вони жили собі в лісі, в хатці, як рідні брати. Ото раз котик пішов у ліс, та й каже півникові,